Capitolul 5 În ziua următoare, pe la nouă dimineața, Nicudeac și doctorul Patac erau gata de plecare. Intenția pădurarului era să urce prin trecătoarea Vulcan, îndreptându-se pe drumul cel mai scurt spre cetățuia suspectă. După nemaipomenita întâmplare cu hornul donjonului care scotea fum, după nemaipomenita întâmplare cu glasul pogorât de nicăieri în sala Hanului la regele Matei, nu e de mirare că populația părea să-și fi pierdut mințile. Câțiva dintre țigani spuneau deja că-și vor lua tălpășița. În toate casele nu se vorbea decât despre acest lucru și încă pe șoptite. Încercați așadar să puneți la îndoială că nu-și vă râse necuratul coada, în ceea ce privește fraza atât de amenințătoare pentru pădurar. Fuseseră de față, la hanul lui Ionas cam 15 martori, oameni dintre cei mai demni de crezare, care auziseră ciudatele cuvinte. Să pretinzi că fuseseră victimele unei iluzii, unei amăgiri a simțurilor, lucrul acesta nu stă de în picioare. Nici o îndoială în privința asta, nicudeac personal, pe nume, prevenit că îi se va întâmpla o nenorocire, dacă se va încăpățâna în planul lui de a cerceta castelul din Carpați. Și totuși, tânărul pădurar se pregătea să părăsească vârstul, ba încă fără să-i o ceară nimeni. Într-adevăr, Oricât de profitabil ar fi fost pentru jupânul colț să dezlege misterul cetățuii, oricât de avantajos ar fi fost pentru sat să afle ce se întâmplă, fusese făcute de mersuri insistente pentru ca Nicudeac să revină asupra hotărârii sale. Nenorocită, deznădejduită, cu frumoșii ei ochi înnecați în lacrimi, Miorița îl implorase să nu stăruie în această aventură. Era deja grav. Înainte de avertismentul proferat de voce, după avertisment era o nebunie. Și iată că, în ajunul căsătoriei sale, Nicu Deac își pusese în gând să-și primejduiască viața într-o asemenea încercare, iar logodnica sa, care îi setâra la picioare, nu îi zbutea să-l oprească. Nici mustrările prietenilor, nici plânsetele Mioriței nu reușiră să-l înmoaie pe pădurar, ceea ce de altfel nu surprinse pe nimeni. Îi se cunoștea cerbicia. Se știa cât este de dârz și de neînduplecat, ca să nu spunem că pos. Spusese că va merge la castelul din Carpați și nimic nu-l mai putea împiedica, nici măcar acea amenințare care îi fusese adresată direct. Da, se va duce la cetățuie chiar dar ar fi fost să nu se mai întoarcă niciodată. În sosi ceasul plecării, Nicu Deac, o strânse pentru ultima oară la piept pe miorița, în vreme ce sărmana fată, se închina unindu-și trei degete, cel mare, arătătorul și cel mijlociu, după o datină românească străveche, care cinstește sfânta treime. Și doctorul patac, ei bine, doctorul Patac, după ce fusese pus în fața faptului împlinit, se zbătuse să scape, dar în zadar, tot ceea ce ar fi putut spune, spusese. Toate obiecțiile imaginabile le făcuse. Invocase acel ultimatum atât de categoric, de a nu călca pragul castelului. Auzit foarte clar. Amenințarea aceasta nu mă privește decât pe mine, se mărginise să-i răspundă Nicu Deac. Și dacă se întâmplă vreo nenorocire pădurare, răspunse doctorul Patac, eu o să scap nevătămat? Vătămat, nevătămat, ai făgăduit să mergi cu mine la castel și vei merge, pentru că eu merg. Înțelegând că nimic nu-l va opri să-și țină făgăduiala, locuitorii verstului îi dă dură dreptate pădurarului în această privință. Era mai bine ca Nicudeac să nu pornească singur într-o asemenea călătorie. Așa că, preantristatul doctor, simțind că nu mai poate da înapoi pentru că și-ar fi compromis situația și s-ar fi făcut de rușine, după lăudăroșeniile sale obișnuite, se resemnă cu groaza în suflet. Era de alminteri cât se poate de hotărât să profite de cel mai mic obstacol apărut în drum pentru a-l obliga pe tovarășul său să facă stânga în prejur. Așadar, Nicudeac și doctorul Patac plecară, iar jucănul colț dascălul Homrod, fric. Jonas îi petrecură până unde cotea drumul mare, iar acolo se opriră. Din locul acela, jupânul colț își flutură pentru ultima dată luneta, de care nu se mai putea despărți, în direcția cetățuii. Nici urmă de fum nu se arăta ieșind din hornul donjonului. Așa că era foarte ușor să privești în zarea foarte curată a acelei frumoase dimineți de primăvară. Trebuia să tragi concluzia că oaspeții naturali sau supranaturali ai castelului spălaseră Putina, Văzând că pădurarul nu ține seama de amenințările lor, așa gândi unii. și era motiv ca treaba să fie dusă până la capăt spre deplină mulțumire a celor doi. Își strânsă rămâinile și Nicu Deac, urmat de doctor, dispăru în colțul trecătorii. Tânărul pădurar era înținută de inspecție, caschetă cu ceaprazuri, cu cozoroclat, vestă cu centiron, cu cuțitul vârât în teacă, pantaloni bufanți, cizme potcovite, cartușieră la spate, Pușca lungă pe umăr. Avea faima îndreptățită de trăgător foarte iscusit și cum, în lipsă de huhurezi, puteau da peste acei hoinari care bat granița sau peste vreun urs pus pe rele, era cât se poate de prudent din partea lui să fie în măsură să se apere. În ceea ce-l privește pe doctor, socotise de datoria lui să se înzestreze cu o rablă de pistol cu cremene care rata trei focuri din cinci. Era de asemenea înarmat cu o secure pe care i-o înmânase tovarășul său, întrucât era de așteptat să fie nevoiți să-și croiască drum prin hățișurile dese ale pleșei. Ocrotit de o pălărie de câmpean cât roata carului, încotoșmănat într-o manta groasă de călătorie, închisă până în gât, era încălțat cu cizme strașnic potcovite și totuși echipamentul acesta stânjenitor nu l-ar fi împiedicat să o rupă la goană mâncând pământul, făcându-se nevăzut cât ai clipi din ochi, în caz de primejdie. Nicu Deac și el nu uitaseră de asemenea să-și ia câteva provizii în desagă pentru a-și putea prelungi la nevoie cercetarea. După ce trecură de colțul drumului, Nicudac și doctorul Patac merseră mai multe sute de pași de-a lungul Doinei, urcând pe malul ei drept. Dacă ar fi urmat drumul care trece prin râpele masivului, s-ar fi abătut prea mult spre vest ar fi fost mai bine pentru ei să poată continua să meargă de-a lungul albiei torentului, ceea ce ar fi micșorat distanța cu o treime, fiindcă doina izvorește din încrețiturile podișului orgal. Dar, practicabil la început, malul surpat adânc și închis de stângi înalte nu le-ar mai fi îngăduit apoi, cu niciun chip, nici măcar să se strecoare. Era nevoie, deci, să o taie pieziș spre stânga, Chiar dacă ar fi trebuit să o ia înapoi spre castel, după ce vor fi trecut de zona inferioară a pădurilor Pleșei, era de altfel singura latură prin care se putea pătrunde în cetățuie. Pe vremea când era locuită de Radu de Gorj, satul vârst, trecătoarea Vulcan și Valea Jiului Valah erau legate între ele printr-un drumeag îngust, care fusese croit urmărind această direcție. Dar, năpădită de ani, de vegetație lăsată să crească în voie și astupat de mărăcinișul încălcit, în zadar ai fi căutat urma unei poteci sau a unei cărărui cât de îngustă și întortocheată ar fi fost ea. În momentul în care trebuiau să se desprindă de albia doinei, plină de vuietul apelor, Nicudeac se opri să se orienteze. Deja, castelul nu se mai zera. Aveau să-l vadă din nou de abea după ce vor ajunge dincolo de perdeaua de păduri, înșiruite în trepte pe pantele joase ale muntelui, dispoziție proprie întregului sistem orografic al carpaților. În lipsa reperelor, nu nu părea deloc o treabă ușoară să determin direcția. Puteai să o stabilești după poziția soarelui, ale cărui raze atingea ușor crestele îndepărtate dinspre sud-est. Vezi, pădurarule?" spuse doctorul. Vezi, nu e nici măcar drum, sau mai bine zis, nu mai e!" Va fi!" răspunse Nicu Deac. Ușor de spus, Nicule, și ușor de făcut patac. Așadar, ești la fel de hotărât?" Pădurarul se mulțumi să răspundă doar printr-un semn afirmativ și o porni printre copaci. În momentul acela, doctorul fu încercat de o aprigă dorință de a face calea întoarsă. Dar tovarășul lui, care tocmai se întorsese spre el, îi aruncă o privire atât de hotărâtă încât viteazul nostru nu s-o nimerit să rămână în urmă. Doctorul Patac mai păstra încă o ultimă speranță, că Nicu Deac nu va întârzia să se rătăcească în mijlocul labirintului acestei păduri, unde slujba lui nu l-a dusese niciodată. Dar nu luă în calcul acel fler miraculos, acel instinct profesional, acea înzestrare animală, ca să zicem așa, care îți îngăduie să te călăuzești după cele mai însemnate indicii, orientarea ramurilor într-o direcție anume denivelarea nivelarea solului, culoarea scoarței copacilor, nuanța diferită a mușchiului, după cum e expus vânturilor din sud sau din nord. Nicudeac era prea priceput în meseria lui și o practica având o perspicacitate mult prea mare ca să se piardă vreodată, chiar și într-o regiune necunoscută. În țara lui Cooper ar fi fost demnul rival al lui ciorap de piele sau Kinga Choke. Și totuși, străbaterea zonei împădurite avea să-i pună la gran cercare, Ulmi, fagi, unii dintre acei arțari numiți falși platani, stejari superbi, se înălțau în primele rânduri până la treapta ocupată de mesteceni, de pini și de brazi, masați pe culmile cele mai înalte, în stânga trecătorii. Minunați erau copacii aceștia cu trunchiurile lor puternice, cu crengile încălzite de seva proaspătă, cu frunzișul des, împletindu-se într-o coroană de verdeață, prin care lumina soarelui nu reușea să răzbată. Totuși s-ar fi putut strecura destul de ușor, aplecându-se pe sub crengile joase. Dar câte obstacole erau la suprafața solului și de câte muncă era nevoie ca să îndepărtezi vegetația, să o cureți de urzici și de mărăcini, ca să te păzești de puzderia de țepi, gata să-ți ciupească pielea, la cea mai mică atingere. Nicu Deac, nu era el omul care să se sinchisească de atâta lucru și atâta vreme cât putea înainta prin pădure, nu se lăsa speriat de câteva zgârieturi acolo. Era adevărat însă că, în aceste condiții, nu putea înainta decât foarte încet împrejurare supărătoare, căci Nicu Deac și doctorul Patac erau interesați să ajungă la cetățuie după amiază. Avea să fie destulă lumină ca să-l poată vizita, ceea ce urma să le îngăduie să se întoarcă la vârst înainte de căderea nopții. Așa că, mânuind de zor securea, Pădurarul se străduia să-și croiască drum prin adâncul acestui spinăriș încesat de baionete vegetale, în care piciorul călca pe un teren accidentat. Desfundat, dibuind printre cocoașele rădăcinilor și buturugilor de care se împiedica, dacă nu chiar afunda, într-un strat umed de frunze uscate pe care vântul nu le mătura niciodată. O sumedenie de păstăi explodau ca niște mici bombe vegetale, spre marea spaimă a doctorului, care tresărea la fiecare detunătură, privind la stânga și în dreapta, întorcându-se ca mușcat de șarpe când, câte un curmei, îi se agăța de veșminte ca o gheară care ar fi vrut să-i oprească în loc. Nu, nu era deloc liniștit bietul de el, dar acum n-ar fi îndrăznit să se întoarcă de unul singur și se străduia să se țină cât mai aproape de nărăvașul lui tovarăș. Uneori, în pădure, se deschideau luminișuri capricioase. O ploaie de lumină se revărsa peste ele. Perechi de berze negre, tulburate în singurătatea lor, se ridicau de pe crengile înalte și-și luau zborul bătând puternic din aripi. Străbaterea acestor luminișuri făcea ca drumul să fie și mai obositor. Se îngrămădiseră acolo, într-adevăr, ca un joc enorm de Maroco, copacii doborâți de furtună sau de bătrânețe, de parcă toporul unui tăietor de lemne le-ar fi dat lovitura de moarte. Zăceau acolo trunchiuri uriașe, măcinate de putregai, pe care nici o unealtă nu avea să le mai despice în bușteni și nici o căruță nu avea să le mai care până la albia jiului Valach. În fața acestor obstacole a nevoie de trecut, uneori imposibil de ocolit, Nicu deac și tovarășul lui aveau mult de furcă. Dacă tânărul pădurar, sprinten, mlădios și viguros, reușea să le da de cap, doctorul Patac, cu picioarele lui scurte, burdihanul revărsat, cu răsuflarea tăiată, cu inima bătând să-i spargă pieptul, nu putea evita căzăturile. Silindul pe tovarășul lui se vină în ajutor. O să vezi, Niculae, când în cele din urmă o să-mi rup ceva!" Se ta el. Te drești tu!" Haide, pădurarule, Fi om de înțeles! Nu trebuie să te înverșunezi când nu se mai poate!" Aș, Nicudeac era deja în față, iar doctorul, fără să obțină nimic, se grăbea să îi se alăture. Direcția urmată până atunci era într-adevăr cea nimerită pentru a ajunge la cetățuie, greu de spus. Totuși, de vreme ce terenul nu înceta să urce, era un să creadă că se cățerau spre marginea pădurii, pe care o atinseră la orele 3 după amiază. De aici încolo se așternea, până la podișul orgal, o pânză de copaci verzi, mai răsfirați pe măsură ce versandul masivului câștiga în altitudine. În acela, doina se ivea din nou printre stânci, fie că torentul de viase, fie că Nicudeac schimbase direcția spre el. Lucrul acesta îi dădu tânărului pădurar certitudinea că nu greșise drumul, întrucât râulețul părea să țâșnească din măruntaile podișului Orgal. Nicudeac nu-i putu refuza doctorului un ceas de odihnă pe malul apei. Stomacul își cerea de altfel dreptul, la fel de imperios ca și picioarele. Desagii erau plini cu de toate, plosca doctorului și cea a lui Nicudeac, pline cu rachiu. Pe deasupra, o apă curată și proaspătă, limpezită de prundișul din adâncuri, Curgea la câțiva pași. Ce își puteau dori mai mult? Consumaseră multă energie. Se cuvenea să pună la loc. De la plecarea lor, doctorul nu avusese deloc răgazul de a discuta cu micu deac, care i-o lua mereu înainte. Dar își scoase pârleala, de îndată ce se așezară amândoi pe malul doinei. Dacă unul era puțin vace, celălalt era din toată inima vorbăreț. Ținând seama de asta, nu se va mira nimeni că întrebările erau foarte lungi, iar... Răspunsurile foarte scurte Să stăm puțin de vorbă pădurare, durare, serios Îl îmbie, doctorul Te ascult, îi răspunse Nicu Deac Cred că dacă am făcut popas în locul acesta L-am făcut ca să prindem puteri Nimic mai adevărat Înainte de a ne întoarce la vârst Din potrivă, înainte de a merge la castel Haide Nicule, au trecut ore de când mergem într-una Și de-abia suntem la jumătatea drumului Ceea ce arată că nu avem vreme de pierdut dar va fi noapte când vom ajunge în fața cetății. Și, după cât te cunosc, pădurare, n-ai să fii atât de lipsit de minte ca să te încumeți să intri, fără să vezi bine pe unde calci. Va trebui să așteptăm să se facă ziua. Vom aștepta. Așadar, nu vrei să lași deoparte gândul ăsta smintit? Nu. Cum așa? Iată-ne la capătul puterilor, având mare nevoie de o masă ca lumea, într-o casă ca lumea, și de un pat bun, într-o odaie bună. Iar tu te gândești să-ți petreci noaptea sub cerul liber? Da. Dacă vom fi împiedicați, să pătrundem în castel. Și dacă nu vom fi împiedicați, o să noptăm în încăperile donjonului. În încăperile donjonului! strigă doctorul Patac. Chiar așa! Crezi, pădurare, că voi primi să petrec o noapte întreagă înăuntrul acestei cetățui blestemate? Fără îndoială, dacă nu cumva e mai bine să rămâi singur afară. Singur pădurare! Nu așa ne-am înțeles și dacă trebuie să ne despărțim, mi-ar face plăcere să o facem aici, ca să mă pot întoarce în sat. De înțeles, doctore. Ne-am înțeles să mă urmezi oriunde mă voi duce. Ziua da, noaptea nu. Ei bine, n-ai decât să pleci și caută să nu te rătăcești în codru. Să se rătăcească, într-adevăr, asta îl neliniștea pe doctor. Lăsat în voia soartei, fără obișnuința ocolurilor nesfârșite prin inima pădurilor de pe pleșei, nu se simțea în stare să o apuce pe drumul spre vârst. De altfel, să fie singur pe timpul nopții, o noapte poate neagră ca păcura, să coboare povârnișurile dintre cătoare cu riscul de a se prăbuși într-o râpă, astea nu erau deloc lucruri care să-l încânte. Chiar dar fi fost să nu escaladeze deloc curtina la apusul soarelui. Și dacă pădurarul se va încăpățâna să o facă, tot era mai bine să-l urmeze până la poalele zidului. Dar doctorul vrut să facă un ultim efort pentru a-și opri tovarășul. Știi bine, dragă Nicule!" reluă el. Că nu aș fi consimțit niciodată să mă despart de tine de vreme ce ții atât de mult să ajungi la acel castel. Nu sunt eu omul care să te lase singur!" Bine le zici, doctore Patac!" Și... Cred că ar trebui să te oprești aici. Nu încă, doar o vorbă. Spune. Dacă e noapte atunci când ajungem, făgăduiește-mi că nu vei încerca să pătrunzi în castel. Ceea ce-ți făgăduiesc, doctore, este că nu voi preocupeți nimic ca să intru acolo. Că nu voi da un pas înapoi până nu voi descoperi ce se întâmplă înăuntru. Ce se întâmplă, pădurare? Exclamă doctorul Patac, ridicând din numeri. Dar ce vrea să se întâmple? Habar n-am, însă cum m-am hotărât să aflu, voi afla numai să poți ajunge acolo, la castelul ăla blestemat, Bombăni doctorul în lipsă de orice alt argument. Ori, dacă stau să judec după încercările prin care am trecut până aici și după timpul pe care ni l-a luat să străbatem pădurile de pe pleșa, ziua se va sfârși înainte de a apuca să dăm ochii cu el. Nu o cred, Ioreteză. Nicudeac, în vârful muntelui, brădișul e mai puțin încălcit de hățișuri Decât pădurile astea bătrâne de ulmi, de arțari și de fagi. Dar urcușul va fi abrupt Ce dacă? De vreme ce se poate urca Dar am auzit că, în preajma podișului Orgal, te poți întâlni cu urși. Eu am pușca mea, iar tu ai pistolul, ca să te aperi, doctore Dar dacă se lasă noaptea, riscăm să ne rătăcim în beznă Nu, căci avem acum o călăuză care, nădăjduiesc, nu ne va mai părăsi O călăuză? strigă doctorul și se ridică brusc, aruncând priviri neliniștite în jurul lui. Da, răspunse Nicu Deac. De acum încolo, doi nane va fi călăuza. Va fi de ajuns să urcăm pe malul ei drept ca să ajungem chiar pe creasta de unde izvorește. Cred, deci, când mai puțin de două ceasuri vom fi la poarta cetățuii, dacă pornim fără să mai zăvovim la drum. În două ceasuri? te n-ar fi șase! Haide, ești gata? Așa repede, Nicule, așa repede, dar de-abia dacă au trecut câteva minute de când am așezat." Câteva minute care fac o jumătate de ceas. Pentru ultima oară te întreb, ești gata?" Gata, când îmi simt picioarele de plumb. Știi bine că n-am țurloaiele tale de pădurar, Nicule. Mi s-au umflat picioarele și eu o cruzime din partea ta să mă silești să te urmez. La urma urmei mă plictisești patac. atac. Îți dau voie să mă părăsești. Călătorie sprâncenată." Și Nicu deac se ridică pentru numele lui Dumnezeu pădurare, strigă înfricoșat doctorul. Ascultă-mă, m-am săturat să-ți ascult neroziile. Haide, dacă tot s-a făcut târziu, de ce să nu rămânem în locul ăsta? De ce să nu ne ridicăm tabăra la depostul copacilor de aici? Pornim din nou la drum mâine, în zori, și vom avea toată dimineața să ajungem la pudiș. Doctore, răspunse Nicu Deac, îți repet cam am de gând să-mi petrec noaptea în cetățuie. Nu, strigă doctorul. Nu, nu vei face, Nicule, nu o să te las eu. Tu? O să mă agăți de tine, o să te trag, o să te bat dacă va fi nevoie. Nu mai știa ce spune bietul Patac. În ceea ce-l privește pe Nicudeac, acesta nu catadixi nici măcar să-i răspundă. Și, după ce-și puse cureaua puștii în bandulieră, făcu câțiva pași, îndreptându-se spre malul doinei. Așteaptă! Așteaptă! strigă jalnic doctorul. Ce om al naibii! O clipă doar! Am picioarele înțepenite, nu mai simt încheieturile! nu întârzie totuși să și le simtă, fiindcă ex-infirmierul se văzu nevoit să dea zdravân din picioarele lui scurte ca să îl ajungă din urmă pe pădurar, care nici măcar nu-ntoarse capul. Se făcuseră ceasurile patru, razele soarelui atingând cât piscul pleșei, care n -avea să întârzie să le oprească, luminau, revărsându-se pieziși, vârfurile brazilor. Nicudeac avea mare dreptate să se grăbească pădurea întunecându-se la sfințit în câteva clipe. Ciudate și stranii sunt pădurile acestea, în care se adună rusticele esențe alpine. În locul copacilor strâmbi, răsuciți, aplecați, se înalță în largul lor trunchiuri drepte, desfrunzite, până la 50-60 de pași deasupra rădăcinilor, trunchiuri fără noduri care și întind ca o boltă verdeața lor veșnică. Puțin mărăciniș, puține ierburi încălcite la poale, rădăcini lungi, târându se aproape la nivelul solului ca niște șerpe amurțiți de frig. Pământul căptușit, cu un mușchi gălbui și cu firul scurt, însă ilat cu crenguțe uscate și presărate cu conuri care pocnesc sub tălpi. O pantă abruptă, brăzdată de mici ace cristaline, ale căror vârfuri ascuțite, pătrund prin pielea cea mai groasă, așa că înaintarea prin brădiș fua nevoioasă pe o distanță de un sfert de milă. Pentru a escalada aceste blocuri de piatră îți trebuiau o mlădiere a mijlocului, o rezistență a genunchilor și o siguranță a membrelor care îi lipseau de acum doctorului Patac. Dacă ar fi fost singur, Nicu n-ar fi avut nevoie decât de un ceas, dar așa pierdut trei. Împiedicat de tovarășul lui, oprindu-se să-l ajute să se cațere pe vreo rocă prea înaltă, cu picioarele lui scurte Doctorul n-avea decât o singură teamă cumplită O să rămână singur în mijlocul acestei pustietăți sumbre Totuși, dacă pantele erau din ce în ce mai greu de urcat, copacii începeau să se rărească pe coama în alta pleșei Nu mai alcătuiau decât pâlcuri răsfirate, de dimensiuni modeste între ele se zărea linia munților care se desena în arier plan și ale căror contururi se deslușeau încă în aburul înserării. Torentul Doinei, pe care pădurarul nu încetase să-l urmeze până atunci și care se micșorase treptat, fiind de acum doar un râuleț, trebuia să-și afle izvorul nu prea departe. La câteva sute de pași deasupra ultimelor cute ale terenului, se rotunjea podișul orgal, încoronat de zidurile cetății. Nicu Dac ajunse în sfârșit pe podiș, după o ultimă opintire, care îl aduse pe doctor la starea de masă inertă. Sermanul om nu mai a avut puterea să se mai târească încă 20 de pași și se prebuși cerat ca un bou doborât de gheaga măcelarului. Nicudeac, dacă abia simțea oboseala acestei ascensiuni dificile. În picioare, nemișcat, mânca din ochi castelul din Carpați, de care niciodată nu se aflase atât de aproape. În fața ochilor lui se întindea o incintă crenelată, apărată de un șanț adânc, a cărei unică punte era rezemată de o poternă, încadrată de un șir de bolovani. În afara zidurilor, întreaga suprafață a podișului orgal era cufundată în tăcerea neclintită a pustietății. Puțina lumină de la sfârșitul zilei îți îngăduia să îmbrățișezi cu privirea întregul castel, ale cărui muchii se estompa înghițite de umbrele înserării. Niciun suflet de om nu se zărea deasupra parapetului curtinei, nici țipenie pe platforma superioară a donjonului, nici țipenie pe terasa circulară de la etaj. Niciun fir de fum nu se încolăcea în jurul extravagantei giruete, roase de o rugine seculară. Ei bine, pădurarule!" întrebă triumfător doctorul Patac. Ești de acord cu mine că este imposibil să treci peste șanț? Să cobori punda, Să deschizi poterna?" Nicu Dac nu-i răspunse. Își dădea măhnit seama că vor fi nevoiți să facă un popas în fața zidurilor castelului, în plină beznă, cum ar fi putut coborâ în șanț, ridicându-se apoi de-a lungul escarpei, ca să pătrundă în incintă. Fără doar și poate, cel mai cuminte era să aștepte până în zori ca să se miște pe lumină, ceea ce și fu hotărât spre crunta dezamăgire a pădurarului, dar spre deplina satisfacție a doctorului.